în preajma mea s-au apropiat și au șezut Și cei de aproape ai mei departe au stat Și se cei ce căutau sufletul meu Și cei ce căutau rele mie de șertăciuni, și vicleșuguri toată ziua cugetau Iar eu, ca un surd, nu auzeam Și ca un mut ce nu-și deschide gura sa Și m-am făcut ca un om ce nu aude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 Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele. Zis-am, păzi voi căile mele, ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea. Pus-am gurii mele pază când a stat păcătosul împotriva mea. Am uțit-am și m-am smerit și nici de bine n-am grăit și durerea mea s-a înnoit. În fierbântatul sa inima mea, în lăuntul meu și în cugetul meu se va aprinde foc. Grăit am cu limba mea, fă cunoscut, Doamne, sfârșitul meu și numărul zilelor mele care este, ca să știu ce-mi lipsește. Cu palma ai măsurat zilele mele și statul meu ca nimic înaintea ta.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 dar în deșert se tulbure tot pământeanul. Auzi rugăciunea mea, Doamne, și cererea mea, ascult-o, lacrimile mele să nu le treci, căci străin sunt eu la tine și străin ca toți părinții mei. Lasă-mă ca să mă odihnesc mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi. Așteptând, am așteptat pe Domnul și s-a plecat spre mine. A auzit rugăciunea mea, m-a scos din groapa ticăloșiei și din tina noroiului și a pus pe piatră picioarele mele și a îndreptat pașii mei și a pus în gura mea cântare nouă, cântare Dumnezeului nostru. Vedea vor mulți și se vor teme și vor nădejdui în Domnul. Fericit bărbatul, a cărui nădejde este numele Domnului și n-a privit la deșertăciuni și la nebunii mincinoase. Multe ai făcut tu, Doamne, Dumnezeul meu, minunile tale și nu este cine să se asemene gândurilor tale. Vestit am și am grăit. În sau peste număr, jertfă și prinos n-ai voit, dar trup mei întocmit, arde de tot și jertvă pentru păcat n-ai cerut. Atunci am zis, iată, vin! În capul cărții este scris despre mine, ca să fac voia ta, Dumnezeul meu, am voit, și legea ta în lăuntul inimii mele. Bine am vestit dreptate în adunare mare, iată, buzele nu le voi opri, Doamne, Tu ai cunoscut, dreptatea Ta n-am ascuns-o în inima mea, adevărul Tău și mântuirea Ta am spus. N-am ascuns mila Ta și adevărul Tău în adunare mare, iar Tu, Doamne, să nu depărtezi îndurările Tale de la mine. Mila ta și adevărul tău pururea să mă sprijinească. Că m-au împresurat rele, cărora nu este număr, ajuns um au fără de legile mele, și n-am putut să văd. În mulțitul sau mai mult decât perii capului meu, și inima mea m-a părăsit. Bine voiește, Doamne, ca să mă izbăvești. Doamne, spre ajutorul meu. Ia aminte să fie rușinați și înfruntați deodată cei ce caută sufletul meu ca să-l ia pe el, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce îmi voiesc mie rele, să fie rușinați îndată cei ce îmi zic mie bine, bine, să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Doamne. Și să zică purrea cei ce iubesc mântuirea ta, mărit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman. Domnul se va îngriji de mine. Ajutorul meu și apărătorul meu ești Tu, Dumnezeul meu, nu zăbovi.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 Iar devenea cineva să mă vadă, minciuni grăia, inima lui aduna fără de lege sieș, ieșea afară și grăia. Împreună împotriva mea șopteau toți vrăjmașii mei, împotriva mea gândeau de mine rele. Cuvânt nelegit spuneau împotriva mea zicând, nu zace oare, nu se va mai scula. Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care am mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcâiul. Iar Tu, Doamne, miluiește-mă și mă scoală și voi răsplăti lor. Într-o aceasta am cunoscut că mai ai voit, că nu se va bucura vrăjmașul meu de mine." Iar pe mine, pentru nerăutatea mea, mai sprijinit și mai întărit înaintea ta în veac. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel din veac și până în veac. Amin, amin. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule.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 Rugăciunea Dumnezeului vieții mele, spune voi Dumnezeului meu, sprijinitorul meu ești tu, pentru ce m-ai uitat, pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu, când se sfârmau oasele mele, mă ocărau asupitorii mei, când îmi ziceau mie în toate zilele unde este Dumnezeul tău. Pentru ce ești măhnit sufletul meu, și pentru ce mă tulburi? Ne dăžduiște în Domnul că îl voi lăuda pe El. Mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. Judecă-mă Dumnezeule și apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept și viclean. Izbăvește-mă că Tu ești, Dumnezeule, întărirea mea. Pentru ce m-ai lepădat? Pentru ce umblu mâhnit când mănecăjește vrăjmașul meu? Trimite lumina Ta și adevărul Tău. Acestea m-au povățuit și m-au condus la muntele cel sfânt al Tău și la locașurile Tale." Și voi intra la jertfelnicului Dumnezeu, la Dumnezeul Cel ce veselește tinerețele mele. Lăudate voi în aleute, Dumnezeule, Dumnezeul meu! Pentru ce ești mâhnit al meu și pentru ce mă tulburi? Nădejduiește în Dumnezeu că-L voi lăuda pe El. Mântuirea feței mele este Dumnezeul meu.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 Părinții noștri ne-au spus nouă lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult. Mâna ta popoare a nimicit, iar pe părinți i-ai sădit, bătut ai popoare, iar pe ei i-ai înmulțit, că nu cu sabia lor au moștenit pământul și brațul lor nu i-a izbăvit pe ei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 Pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui și sabia mea nu mă va mântui, că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi și pe cei ce ne urăsc pe noi i-ai rușinat. Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua și numele Tău îl vom lăuda în veac. Iar acum ne-ai lepădat și ne-ai rușinat pe noi și nu vei ieși cu oștirile noastre. Întorsu-ne-ai pe noi înapoi de la dușmanii noștri și cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit. Datu-ne-ai pe noi ca oi de mâncare și într-un neamuri ne-ai risipit. Vândut-ai -ne pe poporul tău fără de preț și nu l-ai prețuit când l-ai vândut. pus ne pe noi cară vecinilor noștri, bat jocură și râs celor din prejurul nostru. Pusuneai pe noi pildă între neamuri, clătinare de cap între popoare. Toată ziua înfruntarea mea, înaintea mea este. Și rușinea obrazului meu m-a acoperit de către glasul celui ce ocărește și clevetește, de către fața vrăjmașului și prigonitorului.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 Deșteaptă-te, pentru ce dormi, Doamne, scoală-te și nu ne le până în sfârșit, pentru ce întorci fața ta, uiți de sărăcia noastră și de necazul nostru, că s-a plecat în țărână sufletul nostru, lipitul sa de pământ pântecele nostru. Scoală-te, Doamne, ajută-ne nouă și ne izbăvește pe noi pentru numele tău. Cuvânt bun, răspunsa inima mea, grei voi cântarea mea împăratului, limba mea este trestie de ce scrie iscusit. Împodobit ești cu frumusețea mai mult decât fii oamenilor, revărsatul sa pe buzele tale. Pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu în veac, încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta, Puternice, cu frumusețea ta și cu strălucirea ta, încordează ți arcul, propășește și împărățește pentru adevăr, blândețe și dreptate și te va povățui minunat dreapta ta. Săgețile tale ascuțite sunt puternice în inima dușmanilor împăratului, popoarele sub tine vor cădea. Scaunul tău, Dumnezeule, în veacul veacului, toiag de dreptate, toiagul împărăției tale. iubita ai dreptatea și ai urât fără de legea, pentru aceasta te-a uns pe tine Dumnezeul tău cu unt de lemnul bucuriei mai mult decât pe părtașii tăi. Smirna și aloia îmbălsămează veșmintele tale. Din palate de fildeș, cântări de alăută te veselesc, fiice de împărați într-u cinstea ta. Stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, îmbrăcată în haine aurite și prea înfrumusețată. Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta și uite poporul tău și casa părintelui tău, că a dorit împăratul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 Aduce-se vor împăratului fecioare în urma ei, prietenile ei se vor aduce ție, aduce-se vor într-o veselie și bucurie, aduce-se vor în palatul împăratului, în locul părinților Tei s-au născut ție fi. pune-i vei pe ei căpetenii peste tot pământul, pomeni vor numele tău în tot neamul. Pentru aceasta popoarele te vor lăuda în veac și în veacul veacului. Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor într-une cazurile ce ne împresoară. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul și se vor muta munții în inima mărilor. Venit-au și s-au tulburat apele lor, cutremuratul s-au munții de tăria Lui. Apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu. Cel prea înalt a sfințit locașul lui. Dumnezeu e în mijlocul cetății, nu se va clătina. O va ajuta Dumnezeu dis de dimineață. Tulburatul sau neamurile, plecatul sau împărățiile. data cel prea înalt glasul lui, cu tremuratul sa pământul, domnul puterilor, noi, Sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob, veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ. Pune-va capăt până la marginile pământului, arcul va sfârma și va frânge arma, iar pavezele în foc le va arde. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu, înălțamă voi pe pământ, Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob.